Всіх вітаю! 28-й день проєкту 50. Продовжуємо з вами читати книжку Анни Топіліної «Люби без ілюзій». 74-та сторінка, назва розділу, пошук відповідей, двокрапка. Чим шкодить нам популярна психологія? Навіть якщо беремо, як вона називає розділи, мене також це якось, Підбішує і палає у мене, от, наприклад, пошук відповіді крапка. «Чим шкодить нам популярна психологія?» Так можна ж просто назвати «Чим шкодить нам популярна психологія?» – знак питання. Так? Окей, теоретичний вступ у світ стосунків потроху добігає кінця. Щоб закрити тему і перейти до практичних аспектів побудови здорових взаємин – Повернімось на самий початок, а саме до запитання, чому ти розгорнула цю книжку і що намагаєшся тут знайти. Останніми десятиліттями сталася одна цікава зміна – психологія і психотерапія з маргінального наукового напряму перетворилась на мейнстрім. Ми стали більше турбуватись про власне психічне здоров'я, вільно оперувати психологічними термінами і краще розбиратись в тому, що відбувається в нас усередині та як ми взаємодіємо з іншими. А ще ми стали читати дуже-дуже багато популярної психологічної літератури. А знову ж таки, не можу не сказати, що вона знаходиться в якійсь бульбарсі. Ну хто, хто читає багато психологічної літератури? Хто? Навіть якщо ми так, беремо, що жінки читають більше. Але якщо ми беремо абсолютно відсоток людей, які зараз читають якусь літературу, які там неважливо там паперову книжку тримали в руках за останній рік, хоча б раз, чи навіть там в електронному вигляді щось скачуть і читають. Ну це не такий великий відсоток. Ну а прямо дуже багато людей почали читати. Слухати вебінари і споживати інші подібні продукти. Ну от тут вебінари не вебінари, так, ми розуміємо, що дівчата дивляться там всяких Ярослава в дивляться Марка Бартона, дивляться всяких там Міли, Лівчук і таке інше. Тут це правда, це правда. Подивитись на ютубчики щось таке – о, дівчата полюбляють. Здавалося, це хороші новини. Що більше ми знаємо про те, як увлаштована наша психіка і як будується особистісна взаємодія, то простіше жити і будувати стосунки зі світом. Але чи насправді це так? На жаль, усе не так просто. Не таємниця, що головні споживачі популярно-психологічної літератури – жінки. Є такі. Навіть не буду згадувати. Ну, жарто. Це був насправді жарт. Жарт, який потім призвів до того, що чувака звільнили з роботи. Якось на стрімі ми з вами про це казали, коли один з гендиректорів Якобу і, до речі, наскільки я пам'ятаю, я цю книжку купив саме на Якобу. Так, і не тільки купив, вона навіть саме як Кабу, вони навіть друкували цю книжку. Коротше, він пожартував, що так, жінки набагато більше купують книжок. Чому? Тому що ну, їм чоловіки дають гроші, купують за гроші чоловіків. Ось, і, коротше, там, ось такі, як Анна Топіліна, вони почали там влаштовувати протест. Як так він посмів, посмів просто так пожартувати. Коротше, блядь. Саме жінки вишукують у книжках, лекціях і блогах відповіді на їхні запитання і намагаються вилікувати новими знаннями власні душі і поліпшити життя. Звучить ніби непогано, правда? Знання – це сила, світло і далі за текстом. Але чи добре це для нас? Якщо придивитись, то, на жаль, повальне захоплення популярною психологією спричиняється одразу до кількох проблем. Розгляньмо кожну з них докладніше. Перше – відповідальність. Коли у жінки в стосунках щось не складається, коли вона нещаслива в коханні, коли їй погано і боляче, вона запитує себе, чому це відбувається зі мною, як це виправити, і кидається шукати відповіді. Вона вкладає в це сили, Час, енергію і гроші. Адже ні популярна психологічна література, ні різноманітні курси саморозвитку не безкоштовні. І де в цей час її умовний партнер? Чи міркує він над тими самими питаннями? Чи витрачає час, сили і гроші на те, щоб розібратись, чому в нього не складаються стосунки з жінками? І чому жінки його не люблять, кидають, ображають і зраджують? Та де то? Баць, ну насправді... Я ще минулого разу казав, наскільки вона токсична. І наскільки вона тільки з одного боку на це дивиться. При цьому, при всьому, ну так, дуже рідко буває так, щоб коли ну, в якихось стосунках проблеми, то двоє шукали відповіді. Це, по-перше. І, по-друге, я погоджуюсь, погоджуюсь, що навіть якщо ми беремо просто контент з популярної психології, то жінки... Такий контент дивляться набагато більше, ніж чоловіки. Це правда. Можна просто в середньому подивитись, які перегляди збирають відоси у багатьох блогерів, які знімають саме контент для жінок. І, ну, так чи інакше, якщо ми беремо контент для чоловіків, там переглядів набагато менше. Особливо, якщо там не влаштовують теплу ванну чоловікам, дійсно починають казати, що треба там розвиватись, треба змінювати себе, а не тільки там вважати, що жінки хуйові, ось і все, ось і всі, все, всі знання, які тобі потрібно. По перше, чоловіків у нашому суспільстві виховують на жаль з думкою про те, що стосунки це царина відповідальності жінки. Саме жінка створює погоду в домі атмосферу в парі, а чоловік приходить в стосунки, щоб відпочити і насолодитись результатами. О, курва. Пиздить, Стосунки – це робота для жінки, а для чоловіка – готель. Пиздиш. По-друге, чоловіки внаслідок виховання соціалізації не схильні шукати причини невдачі у власній поведінці чи сумніватись в собі. Ще як схильні. Там, де жінка ночами плакатиме і гристиметься, що в мені не так, а раз зі мною так чинять, може я недостатньо красива, розумна, жіночна, мудра, цікава. Ну, якщо ти плачеш по ночам, то, скоріше, за, за все так воно і є. Чоловік не сумнівається у власній адекватності нормальності. От і з ним якраз все добре, він розумник, красунчик, справжній приз на ярмарку стосунків, а всі його невдачі легко пояснити жахливими жінками, які трапляли в житті. меркантильні стерви, істерички і суки. І, на жаль, тенденції популярної психології тільки зміцнюють цей стереотип. Жінки озброються книжками, курсами, тренінгами і коучсесіями, беруть на себе відповідальність за себе, і за нього, намагаючись розв'язати нерозв'язовану задачу. Красиво написано. Значить, записалась вона на якийсь курс. Там, до Ярослава Самойлова, наприклад. І це вона не просто там, записалась на курс. Це вона бере на себе відповідальність. І не тільки, не тільки да? за себе, а ще і за чоловіка. Розумієте? намагаючись розв'язати нерозв'язовану задачу, а саме Знаєте, як вона називає цю задачу? Як згівна спекти печиво. <смі> Друге, провина. Ну, це проблема психології, так, популярна. Провина. На жаль, відповідальність мало того, що тисне на голову, так ще й не приходить сама. За неї завжди плентається почуття провини. Коли жінку призначають відповідальною за успішність стосунків, а в них щось іде не так, то хто винен? Правильно, знову жінка. Саме жінка не змогла зберегти стосунків. От мені просто цікаво, а про який контент вона саме каже. Ну от, у, у кого, хто таке каже. Ну, тобто так, МД, добре, вона ж явно не про це каже. Де і хто з тих там блогерів Ютубу, які знімають контент для жінок, вони кажуть, що відповідальність за успішність стосунків лежить повністю на жінці. Ну, такого там ніде нема. Там навпаки. Той чувак хуйовий, той чувак хуйовий, той чувак хуйовий, той чувак хуйовий. знайди такого, який буде не Те, Тепер, що я вам кажу. Там частково є чому повчитись в такому підході до життя. Тобто там ніхто не каже, що вона повинна якось там бути гнучкою та таке інше. Саме жінка не змогла зберегти стосунків, не змогла втримати чоловіка, не була достатньо мудра, цікава, жіночна, турботлива, І саме в ній і в її поведінці криється корінь зла. Чи часто ти чули щось подібне на адресу чоловіків? Наприклад, що він став товстий і нудний після народження дитини і не зміг утримати зацікавлення дружини. Та чули таке? Що він леда, що... Ну, коротше. Просто якщо коментувати кожну фразу, ну це мені, вот, знаєте, здається, що воно просто того не варто. Це просто вона сама створила дійсно для себе якийсь такий дивний світогляд, який нічого спільного з реальністю не має. Ну, добре, щось спільне він має, але реальність вона не така. Чи що був надто нав'язливий, виявляв забагато ініціативи на стадії флірту і наполохав даму серця? Блядь, тут це... От тільки хотів сказати, що не буду коментувати. Вона питає, чи чули ви колись, щоб хуєсосили чоловіків за те, що він був надто нав'язливий, виявляв забагато ініціативи на стадії флірту і наполохав даму серця? Ви чули, блять, таке? ви чули точно таке, сотню разів, а той може тисячу, що вона нагримала на нього і вдарила, бо він її спровокував. Ми також таких випадків чули предостатньо. Вона каже, не чули такого? Говорить, і я не чула, то ти курка тупа, блядь. Браз, сука. Ми не схильні прискіпуватись до поведінки чоловіків, адже за неї завжди-завжди відповідають жінки. Звісно, жінки добре знайомі з цією проблемою, хоча й не завжди розуміють усю несправедливість такої постановки питання. І стараються, що сили стараються уникнути цього почуття провини. Стати кращими, жіночнішими, мудрішими, правильнішими, щоб виграти міфічний джекпот у лотерії стосунків. І часто популярна психологія тільки доливає оливи у вогонь провини, підкладаючи дедалі новіші способи стати зручною. Але це, на жаль, не залагоджує проблеми. Хоч би яка зручна прекрасна була жінка, поки вона одноосібно несе відповідальність за розвиток стосунків і почуває провину, коли цей проект не вдається, вона ніколи не буде достатньою, ніколи не буде добре. Крім того, вимоги патріархального суспільства до жінок завжди настільки суперечливі, що виконати їх може хіба досконалий біоробот, а таких, на жаль, ще не винайшли. Тобто, бачите... Вона вважає, що, відповідно, зараз у нас патріархальний світ. МДшники вважають, що зараз навпаки матріархат. Тиць-пиздиць. Подумай сама, чи можливо бути одночасно вільною і незалежною, успішною, немеркантильною, а цим словом у нашому суспільстві часто називають жінок, які не погоджуються на партнера з нижчим статусом і, в принципі, висувають вимоги до чоловіків. Ну, Як красиво, так? Я, ні, я не меркантильна охуївша тьола. Я просто, що? Не погоджуюсь на партнера з нижчим статусом і висуваю вимоги до чоловіків. А те, що чоловіки висувають вимоги до жінок, то це погано вже, так? Але при цьому мудрою треба бути, поступливою жінкою, ідеальною матір'ю, красуною, тією самою левицею в постелі, Леді у вітальні і шеф-кухаркою на кухні. Ні, це вигадка і міф, які змушують жінок щодня почуватись недостатніми і недосконалими та переживати почуття провини. Ох, ці, блять жінки. В якому жахливому світі вони живуть? Патологізація внутрішніх процесів. Ще один дуже неприємний побічний ефект захоплення популярною психологією. Тобто, це популярна психологія. Вони от так Такий дає ефект сучасна, популярна психологія. На, ну, на те вона і популярна, що мається на увазі, що це не класичний там, якийсь посібник з психології. Вона має на увазі от, блогерів, які віщають там з Тіктока, з Інстаграма, з Ютуба. Більшість контенту. І це, ну, це не те, що там моя суб'єктивна думка, а об'єктивна. Об'єктивно можна подивитись на Ютубі, що більшість контенту популярній популярні психології, вони ж навпаки кажуть, що головне для жінки, що просто бути позитивною, посміхатись. А головна справа чоловіка – робити все-все-все-все для стосунків. Ну про це ми з вами просто неодноразово казали і хуйсосили. Ну всіх їх хуйсосили. Починаючи від... Ну просто... На цьому тижні просто так багато згадую Ярослава Самойлова, там була взаємопов'язана з ним консультація, коротше, одна на цьому тижні, але розповісти деталі не можу. А, але, ну, Ярослав Самойлов, там, Міла Лівчук, Марк Бартон, Сатія Адаст та таке інше, там таки розповідається. Патологізація внутрішніх процесів. Ще один дуже неприємний побічний ефект захоплення популярною психологією – це схильність чіпляти налички і патологізувати власні внутрішні процеси бажання і потреби. Я не знаю, що таке чіпляти налички. Багато з нас набирається популярно-психологічних ідей і починають приписувати собі найрізноманітніші риси і діяти з огляду на ці часто хибні категоризації кожен обирає собі етикетку з власними мірками. Я травматик. Мені складно зближатись з іншими. Я схильна до залежності у стосунках. Я швидко потрапляю в емоційну залежність. Я не вмію довіряти. Але результат майже завжди однаковий. Ми відхиляємось від внутрішнього курсу і перестаємо довіряти собі. Перестаємо? То до цього довіряли? Довіряли собі, що пиздець. Почали, перебуваючи в хуйових стосунках, але з довірою до себе, чимось цікавитись і стає гірше. Ми перестаємо довіряти собі. А, ну, а що, що значить «довіряю собі»? А як так стало, що ти собі довіряла і в тебе таке хуйове життя? Може, ти собі все ж таки не довіряла? Чи це просто може взагалі якесь таке красиве словосполучення, і ти насправді сама бляд, не знаєш, що воно означає? Візьмемо простий приклад. Ми зустрічаємо чоловіка, зав'язуємо з ним стосунки. І все всередині нас волає. Алярм. Щось не так. Нам дискомфортно зближуватись. Нам страшно і тривожно. Йдіть нахуй, блядь. Але ми переконуємо себе. Поглянь, це ж ідеальний чоловік. Турботливий, уважний, успішний. Ти про такого все життя мріяла, І він одиво звернув на тебе увагу. Напевно, проблема в тому, що ти зранена досвідом попередніх взаємин. Ти пиздиці, ще й зранена ти. Ти зранена досвідом попередніх взаємин. А, але думаю, що проблема не в тобі. У тебе проблеми з прив'язаністю і довірою. Тобі потрібно терміново вилікувати голову, щоб не псувати таких потенційно прекрасних стосунків. Це правда. І в цьому криється велика пастка. Наші почуття – це насамперед сигнальна система. Вони мають сенс і ціль, вони намагаються нам щось повідомити, але ми списуємо ці крики про допомогу на якусь травмованість чи інші часто навіяні, особливості характеру і беремо на себе правину і відповідальність, які нам не належать. Замість тікати звідти, де нам погано, ми починаємо переробляти себе, щоб до цього погано прилаштуватись. Це чи не найпоширеніша жіноча модель поведінки? Постійно сумніватися у власній адекватності? І шукати проблему в собі. О Боже! Я ж навіть ніколи не думав, що ось яка найпоширеніша жіноча модель поведінки. Ви також. Ми раніше жили не так. А найпоширеніша жіноча модель поведінки постійно сумніватись у власній адекватності. І шукати проблему в собі. О Боже! Це не зі стосунками щось не так, це зі мною щось не так. Ну просто святі люди, дівчата святі. Утім, зазвичай з нами все цілком нормально. І проблеми не в нас, не в нашій поведінці, травмах, дитячих образах, недовірі, страхах, психічних розладах і навіть не в банальній дурості. Проблеми поза нами. І дуже важливо повернути собі повагу до того, що відбувається всередині, а не закріплювати звичку, розколупувати внутрішні ранки, вважаючи, що саме вони призводять до масштабних проблем зовні. Четверте. Це все про проблеми популярної психології. Виставляння діагнозів і категоризація. З появою великого популярного психологічного тренду виник ще один цікавий, але вкрай шкідливий – що? Популярним виник ще один, а Значить, є тренд популярна психологічна, а ще один тренд виявився. Добре. Ми озброїлись найрізноманітнішими, часто суперечливими психологічними теоріями і взялись сортувати за ними власне оточення, пояснюючи кожну проблему у стосунках легко навішеними діагнозами і наличками чи наличками. Але такі спрощення і загальнення приховують велику небезпеку. Ми перестаємо бачити за деревами ліс. Задовільняємось простими поясненнями. І зрештою не помічаємо основної проблеми. Як це зараз пояснюємо? Ну, популярна психологія не пояснила, але Анна нам зараз пояснить. Сьогодні існує величезна кількість популярно-психологічних посібників, що їхня головна мета описати і категоризувати поведінку певного типу чоловіків або жінок. Наприклад, Перверзних нарцисів або психопатів і навчити нас, читачок, виокреблювати таких людей з загальної маси і уникати спілкування, тим паче стосунків з ними. Популярність таких посібників не складно пояснити, коли ми зіштовхуємось з усім різмаїттям розмаїттям живого світу. Нам хочеться віднайти в ньому закономірності і правила, щоб легше було орієнтуватися в тому, що відбувається з нами і довкола. Наш мозок завжди прагне категорізації і розуміння. І хоча такі посібники можуть стати непоганою підмогою в процесі самопізнання і пізнання світу, вони можуть ще й зле з нами пожартувати. Захоплення встановленням діагнозів близькій людині і бажання зрозуміти, що з нею не так, і чому, по-перше, відбуває у нас безцінну енергію. Та да йобаний рот, Ви розумієте? Безцінна енергія. На що ви витрачаєте? А по-друге, це ще не вся проблема. От ви там е захоплюєтесь тим, щоб діагноз поставити знайомій людині. А це відбуває вашу енергію. Ну, по-друге, знову змішує... Фокус з нас і наших потреб на партнера і спробуй його проаналізувати. Як красиво написано. Ну, добре. По-третє, це приховує від нас одну дуже важливу річ, а саме, абсолютно байдуже. Хто наш партнер? Важливо те, як ми почуваємось поруч з ними, наскільки стосунки з цією людиною відповідають нашим бажанням, сподіванням і потребам. Крім того, я показую досвід більшість чоловіків, що стосунки з ними нас ранять, не страждають на жоден серйозний психічний розлад і не можуть бути зараховані до жодної записаних популярної психології категорії. Не варто патологізувати їхню поведінку і шукати для них доречний діагноз. Більшість з них цілком нормальні в психіатричному сенсі. Проблеми у взаєминах із ними часто спричинені неймовірним діагнозом, а класичною маскулінною роллю, які. Вони реалізують через власну поведінку. Одне слово, вони не психі. Вони просто надто добре вміють бути мужчинами. Але чекай, заперечиш ти. Ти ж сама написала популярну психологічну книжку, в якій на всі біч сиплиш порадами про те, як жінкам поводитись і що в собі змінити, щоб стати щасливішими. Тобі нічого не муля, ні. Це заперечення цілком обґрунтоване. Мені справді трохи муляє, тому хочу пояснити власну позицію. По-перше, я не психологиня і не намагаюся видати продукт своїх рефлексій за раціональні наукові факти. Я не проповідую, не даю настанов, а радше тяжію до філософсько-культурної розповіді, яка не претендує на роль догми чи інструкцію до виконання. На жаль, інструкцію до життя нам не видають. Крім того, в мене ти не знайдеш наличок і категорій. Я вважаю, що люди... Надто складні, унікальні, непередбачувані, щоб пакувати їх у зручні квадратні шухлядки. І тебе не збираються туди пакувати. У деяких розділах книжки ти, певно, впізнаєш себе, але не перетворишся через це на таку собі спеціальну жінку, схильну до чогось чи сього. Адже моя головна думка в тому, що все це може статись кожною і що наш досвід нас не визначає. А ще, що все це не наша провина це не наша провина, не наша провина. Дорослі люди. Це не наша провина. Чи матріарха... матрі... патріархальний світ, точніше. Його провина. По-друге, варто, мабуть, уточнити мою позицію щодо провини, відповідальності і свободи дій. Я багато пишу про те, що сучасне патріархальне суспільство прикладає на жінку левову частку відповідальності за любовні стосунки навишує на неї відчуття провини за кожний крок і подих. Паралельно я часто описую механізми того, як наша власна поведінка призводить до певних наслідків. І це може видатись комусь суперечливим або обвинувальним. Ніби я вкотре перекладаю відповідальність за всі біди на жіночі плечі. Насправді, все це дуже складно. Грань між розумінням причинно-наслідкових зв'язків і закономірності, а також умінням відповідати за те, що ти можеш змінити, і звичайним патріархальним віктімблеймінгом, виктім та перекладання усієї вини на жінку вкрай тонка, я дуже сподіваюся, що зможу втриматись на ній у процесі роздумів. Мені дуже важливо не творити жінки з одного боку в самогутньої богині, яка має мусити передбачити все і підстолити соломки на кожному своєму кроці, а з іншого – малу дитину, нездатну відповідати за власну поведінку і регулювати власні емоції. Дитину, життя якою просто стається саме по собі. Та й по-третє, навіть коли раджу тобі щось змінити в поведінці чи способі мислення, Роблю це з впевненості у твоїй наповненості, а не з міркувань недосконалості і недостачі. Що я маю на увазі? Коли я кажу, що якусь частину твоєї поведінки варто змінити, я не вважаю, що ти недостатньо хороша. І тому тобі треба дуже старатись змінюватися і стрибати вищу голови, щоб стати правильною довершеною. Радше переконана, що ти вже сильний, компетентний і достатній суб'єкт. І тобі не варто боятись діяти відповідно до цієї істини, навіть якщо суспільство – під'юджує тебе до інакшої поведінки. Правда в тому, що ти вже прекрасно у стосунках чи без, і будь-які зміни, що їх пропоную, виходять з цього розуміння і турботи про твоє цінне, важливе, достатнє і достойне. Я. І ти, самостійний і компетентний суб'єкт, завжди спроможно сама вирішувати, які ідеї впровадити у своєму житті, а на які не зважати.